בעזרת השם ידברך ספר כוכבי אור המשך המשך של אבני הברזל משיחות וסיפורים מרבנו ז"ל עד אות מ"ט כולל שיחות וסיפורים מרבנו ז"ל א' רבנו ז"ל אמר שמדקדק איזה מאכל אוהב לאכול וכולי כמו שמספרים רב נחמן טולצ'ינר, שמעולם הוא לא מלך את האוכל. ב. רבנו ז"ל דיבר עם בתו שרה מעניין הכנסת אורחים, ושיבח מאוד גודל המצווה הזאת כדי שתרגיל את עצמה בכך, והייתה דואגת איך יכולים לצאת ידי חובתה בזה. אמר לה רבנו אורח עוד חתיכת לחמניה, עוד חתיכת מפה. ג. בעת שדיבר רבנו ז"ל, כשהאדם בצער צועק לגמרי אחרת מאומקדליבה, וסיפר אז, משכו אותו שלושה ימים, ואמר אז, אני אבל צעקתי אז במתיקות לה' נטבח. רבנו אמר, יהודי צריך לבקש שיהיו לו הרבה ילדים שיהיו כמו שיהיו. כי כשמשיח יבוא ויתקן את כל העולם, יהיה תיקון לכל הדורות עד אדם הראשון. היי, hey, פעם אחת קודם פסח היו מתיכים בסיד את בית רבנו ז"ל בברסלב, והיו מציעים את כל כלי הבית לחוץ כנהוג, ועל הכלים הנשארים היו פורסים וילהות כדי שלא יתלכלכו. ופרסה בת רבנו מרת אדל, על השעון כיפת ראש. וכאשר בא רבנו לבית אל הבית וראה זאת, אמר, אין פרוסים בדבר כזה, כי קיימים היום מוחות כה מבולבלים, שאפילו זה מבלבל אותם. ו. פעם אחת בראש חודש, כשהיו מתחילים להתפלל הודו כנהוג, הלך רבנו זאל אל מקום רבי נפתלי שהיה מתפלל גם כן שם, ואמר לו, נפתלי, מקווה, ויען ויאמר אליך אחר התפילה. ואמר לו רבנו זל בראש חודש, צריכים להיכנס קודם לתוך המים. ותכף חלץ רב נפתלי הטלית והתפילין והלך אל המקווה. זין שהלך רבנו זל לנחם את בתו עדל, והייתה כובלת ומתנצלת לפניו על שיש לצער גידול בנים מרבה, רחמנא ליצרן. והיה בעלה רבי אוסקי יושב בצד השני, בצד אחד, והיא ישבה בצד השני. רבנו זל ישב ביניהם וענה ואמר רבנו ז"ל, תאמינו לי העולם עוד יקנאו בכם עם הילדים שלך, אתה עוד תחיה ותראה ילדים. ורמז בידיו על רבי יוסקה, והפך פניו אליה וסיים ובני בנים. וכן נתקיים. כי הרבי לא האריך ימים אך מנא לצלן, אך היא האריכה ימים וזכתה לראות בנים ובני בנים. ח. בערב ראש השנה האחרון באומן, אחר הזכור ברית, נכנס מוהרנת לרבנו זל לחדרו. ענה רבנו זל ואמר לו בזה הלשון, הצהרות שלנו, האיסורים שלנו, לתם בפנינים גדולות ולשרה פנינים קטנות. שלביתו של מפורסם פלוני קנה לחותנו, רב לב מדוברנג, פנינים גדולות, ולבתו שרה קלתו גם כן קנה פנינים קטנות. ט. דרכו של רבנו ז"ל היה בהלם גדול, שאפילו לפני חותנו היה מסתיר את עצמו מאוד. ובעת שנשא חותנו בחורף על הנהר הנקפא, וראה את רבנו ז"ל שהלך אל הנהר למות ביחד עם הנערים הקטנים, וסבר חותנו שאינו לומד כלל. והוא היה מכניס אורח גדול, וכל הצדיקים היו רגילים להתאכסן אצלו. ופעם אחת נתאכסן אצלו אחד מתלמידי המגיד. וסיפר לפניו צערו שלקח לחתן נכד הבעל שם טוב, אבל אינו לומד כלל. ואפילו העברי בוודאי שכח. ואמר האורח שבוודאי אינו כן, כי הרי לדבר על נכד הבעל שם טוב. וחותנו של רבנו זל התווכח איתו. עד שאמר לו אם כן, אתן לו לקרוא. והתחיל לנסות את רבנו זל במשנה, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג. והתחיל רבנו זל ואמר, הקץ, הכלב והגדי שקפצו מרש. ונתבייש האורח הנאל מאוד. ויאמר לו חתנו, הלא אמרתי לכם שאפילו העברי שכח. ואם כל זה לא יקפיד על רבנו זל לפני חתנו, מפני שהיה ירא לעשות איבה ושנאה לחתנו עליו, מחמת שהוא מזער בעל שם טוב. אבל אחר כך פגע ברבנו תחת כותל הבית בעצנע, ושאלו, הייתכן כזאת? הלא אתה נכד הבעל שם טוב, ונכד רב מאורדנקה, וחותנכם פיזר לנדן סך רב מחמת היחוס, ואתה לא תלמוד כלל עד שאפילו העברי שכחת? ובתוך אלו הדברים נתן לו שני פאץ' הקאות על הלחי, ורבנו ז"ל בכה הרבה ולא ענה אותו דבר. ואחר כך היה מעשה שהאיש הנ"ל נסע בדרך דרך היער, ושמע קול צעקה. ויאמר לבעל עגלה שיתה אוזנו, וייטו אוזניהם ושמעו שהוא קול אדם, וייטה הוא אוזנו יותר ושמע שזה קול תפילה. וירד האיש מן העגלה והלך אחר הכל, ובעד מקום רבנו ז"ל. וממצאו מעוטף בטלית ותפילין וצועק בקולי קולות עד לב השמיים. וסביבו היה כמו נהר מן הדמעות והבחיות, והתפלל הללויות בפסוקי דה ונתבהל מאוד, והמתין לו עד שרבנו ז"ל סיים תפילתו. ואז התחיל לבקש ממנו שימחול לו על ההקעות והזלזולים. ויאמר אליו רבנו ז"ל שלא ימחל לו עד שיבטיח לו בוודאי שלפרסם הדבר כל ימי חיי רבנו ז"ל. אבל זאת פעל אצלו שיחזור אל חותנו ויאמר לו שלא יתערב בדבריו ולא יפריד אותו מדרכו, כי אין יודעים פשטים על נכדי הבעל שם טוב ומחמת שהוא האריך ימים אחר הסתלקות רבנו סיפר כל המעשה הנ"ל לפני הרב רב חייקי, לאחר הסתלקותו עליו השלום. י. רבנו ז"ל אמר, כמו שאלו החולקים עליהם יודעים ממני, כך אלו שאוחזים ממני גם לא יודעים ממני. רק נתן ונפתלי קצת. י. א. על החתונה של בתו מרים, שנשא רבנו ז"ל בני ביתו להרב לוולשטיק, מחמת כבודו של הרב, ואחר כך סיפר הרב את צערו לפני רבנו ז"ל שיש לו עיניים רעים. ואמר רבנו ז"ל לאנשיו בשתיקה קצת, כדי שלא ישמע הרב, בזו הלשון: אני יודע, אני יודע שיש לך עיניים רעות. אם היו לך עיניים טובות, היית נוסע אלי לחתונה, ולא אני אליך. י"ב פעם אחת היה הרב מכמלניק אצל רבנו ז"ל בברסלב, והיו צריכים להמתין עליו בסעודה יען שהלך לצרכיו. ובין כך סיפר רבנו ז"ל המעשה מהעיגול. ואמר אז רבנו אם הוא היה צריך לספר מעשה כזאת, כמה הכנות היה צריך לעשות מקודם. י"ג פעם אחת סיפר רבנו ז"ל לבתו אדל ממפורסם אחד, שתשע שנים היה מתפלל בהתלהבות מאוד, יען שחתול גררה והקישה אצל הדלת, ונדמה לו שהחסידים דוחפים את עצמם אצל הדלת, ואחר כך נודע לו שהוא חתול. נמצא שהיה מתפלל לשם החתול, רחמנא ליצלן. ו. ד. ברכו של רבנו ז"ל בקטנותו היה בעצנע, והיה דרכו ליתן לבעל עגלה של חותנו איזה סכום, לנסוע עמו בכל בוקר קודם אור היום בחורף, על קבר, כמדומני, של רבי ישעיה מיאנווה, הוא בא בחזרה עוד קודם אור היום עד שלא ירגיש חותנו מאומה. פעם אחת בא חותנו וראה שהסוסים מלאים זהה. והבין שהלא דבר הוא, ושאל למשרתו והוכרח להגיד לו האמת. ט"ו רבנו ז"ל אמר לפני מוארנת, והייתי רגיל בנדרים. שאל אותו מוארנת, הלא על פי הגמרא אין נכון לדור. והשיב, מתכוונים לשלומיאלים כמוכם. ט"ז אמר בעניין המנהג היה שהחתן היה סמוך על שולחן חותנו בשנים הראשונות לאחר נישואיו שאפילו אם זורקים מכרים לחוץ אך מכניסים אותם בחזרה לבית אז לא ירחיק עצמו מן הכס ללך אל המשא ומתן לסחור ודיבר מוארנט מזה ואמר שאנא מילא בתורתו אומנותו אבל אם לומד קצת והשאר הוא מבטל בלימודו מצווה לדבר עם העורך הזה שילך לסחור במשא ומתן ויקבע עתים לתורה איש אחד עשה סוכה יקרה ועלה לו בסכום רב. הוא ביקש את רבנו ז"ל על קידוש לעסוקה. והלך עמו מאורנת. ודיבר מאורנת שהסוכה אינה על פי דין. ורבנו שתק. ומחמת שמוארנת הסתכל תמיד על פני רבנו ז"ל, כיוון שראה שרבנו שתק ואשתו גם הוא. ובדרך בחזרה לביתו אמר רבנו ז"ל למוארנת יהודי שמייגע עצמו כל כך ומוציא כל כך הוצאות על הסוכה, אתה רוצה לעשות שאלות לפוסלם מחמת חומרות? י"ח כשהיה רבנו ז"ל בלמברג, ביקש אותו אחד בעל מכניס אורח גדול, שהיו אורחים אצלו הרבה אורחים, ואמר לו רבנו ז"ל, הלא יש לך ולא זה הרבה אורחים. ויאמר לו האיש הנ"ל, אני רוצה לעשות מצווה בכם. ענה לו רבנו ז"ל, אני רוצה המצווה בעצמי, אף על פי כי נפציר בו כל כך עד שהוכרח להבטיחו שאוכל אצלו סבודה אחת וכן הווה. אחר כך אמר רבנו ז"ל שהוא מקנא אותו, שהוא יושב כמו גיטר יוד, כינוי לאדמו"ר עם חסידים, ולא עוד אלא כל הגותי יהודים שנושאים מהם נותנים להם מעות, והוא נתן לכל אחד מעות. י"ט מארנת היה לו צער גידול בנים, אך מנה ליצלן, ולא היה מספר לאבנו זל, מפני שהיה דבוק בעבודת השם כל כך. וזה היה אצלו העיקר לדבר עם אבנו אך מחמת שהיה אז רגיל לספר כל מאורעותיו לפניו זל, היה נכנס צערו בתוך סיפורו, ופעם אחת אמר אליו אבנו שנכנס קצת במוחי עניין הצער גידול בנים שלך, אך על זה תיתן לי מעוט. ואמר לו מארנת, אין חשבתי מכבר בדעתי לעשות לכם שישה כיסאות. אמר לו רבנו ז"ל, לא מפני ההתקרבות, כי בשביל זה אני צריך ליתן לך מאות. כי זכאה המן דאחיד ביד דחייביה, אשרי מי שמחזיק ביד הרשעים. אך על זה ענה, על אתה צריך ליתן לי מאות. וכן היה שעשה לו שישה כיסאות, והיה לו חמישה בנים ובת אחת. כ. אחד עשה כיסא לרבנו ז"ל, ושאל אותו רבנו זל, כמה זמן עשית אותה? ענה לו, בחצי שנה. ושאל אותו רבנו ז"ל, האם כל היום עשית אותה? ענה לו, לא, רק בכל יום עבדתי שעה אחת. יען כי היה כיסא נאה ומצוירת בציורים נעים. אמר לו רבנו ז"ל, אז זוהי, חשבת עלי חצי שנה כל יום שעה? כ"א. פעם אחת בא שלומנו לרבנו ז"ל, וחסר אחד מהאנשים שלא היה חשוב כל כך. ושאל רבנו ז"ל, היכן והיה תמיהה גדולה לאנשי שלומנו על שאלתו עליו. ואמר רבנו ז"ל, מפני זה אני מוכרח לנסוע ללמברג. רב ב. פעם אחת נסעו אנשי שלומנו מנמרוב לברסלב לרבנו ז"ל, וטעו מאוד בדרך ונסעו כל הלילה. ובדרך ראו שבאו בחזרה, בחזרה לנמרוב. וכשבאו אחר כך לרבנו וסיפרו לו הנסיעה הנ"ל, אמר, הכל הוא בשביל אחד שלא רצה בלב שלם. והוא היה רב ליפה, היה עליכם לזרוק אחד. רב ג. פעם אחת אמר רבנו זלמה שהיהודים עוצרים ברכושם אקדמוט עם הניגון. רב דלת. אחד שאל את הרב גרשון, נכד המגד מטירוויץ' זל. ספר לי איזו גדלות מרבנו זל. ויאמר אליו שלוש דברים. א. אם היה מסתכל באחד אפילו מאחוריו, תכף היה מרגיש האיש. ב. כשפניו היה לפעמים מצופה בזבובים, ולא נשא ידיו להבריחה מעליו. ג. פעם אחת הוכיח אותו רבנו ז"ל על שאינו מתפלל כראוי, והיה קשה לו שהוא היה מתפלל בהתלהבות ובכוחות גדולות. ואמר לרבנו ז"ל, נראה לי שאני מתפלל. ואמר עליו רבנו לא להתפלל ולחשוב שמתפללים. והיה קשה לו עוד יותר. אחר כך לעת ערב, כשנכנס עם רבנו לבית המדרש, ציווה עליו רבנו לכנוס קודם. ורבנו זל הלך אחריו עד מקום רבנו, והוכרח אז להתפעל מנחה סמוך לרבנו זל. ונתפעל עז מאוד מתפילת רבנו זל והרגיש אז דבקות. והבין אז שמעולם לא התפלל. פעם אחת רצה רבנו זל ליתן לו עשירות, ולא רצה וכולי, כמובא באותות ומופתים. חפה. פעם אחת נסע רבנו ז"ל בדרך ועבר דרך הירס שירין ושם היה אחד ממקורביו, רבי יהושע ושמע רבנו ז"ל שמתפלל מנחה והוטב בעיניו מאוד <coughs> וכל מי שבא אליו אמר לו היי יהושע לשלי התפלל מנחה ומרנץ סיפר ולי אמר חתיכת מנחה אשתיק מנחה כ"ו פעם אחת אמר רבנו זל שלושה דברים, פעלתי אצל השם נדבך. א', את הגדלות כבר שברתי מכם, איך שתתפללו יגידו היי, הוא ברסלבר. ב', עבירה תציק לכם, היא כבר לא תקבל אתכם. אפילו אם תעשו זה יהיה בלי ידיים ורגליים. ג', מפורסמים של שקר לא תוכלו להביט בפרצופם. אתם כבר טעמתם מהיין ההונגרי. מעשה שהיה בשבועות או בחנוכה, שאמר רבנו ז"ל, בעת שהיה יושב על השולחן עם אנשי שלומנו, ואמר, <coughs> מי שיש לו בעצמו עזות כזו בשולחן שלי, שיהיה לו ערעור, <coughs> ואמר, אני לא מתכוון לבני צ'רין, ולא מברסלב, ולא מטפליק. וטירוויצר לא הזכיר, והבינו מיהו אותו האיש, כי היה שם אחד מטירוויצר שלא היה לו שלום בית כשני שנים. ותכף קם רבנו זל מן השולחן ונכנס לחדרו. והאיש הנעל עמד על הפתח ובכה הרבה מאוד. וגם אנשי שלומנו ביקשו מרבנו זל בעדו. והאיש הבטיח שיעשה תכף שלום עם בני ביתו. חבר'ת פעם אחת נסע הרב מברדיצ'וב בדרך ופגע את הרב רב יצחק, חתן המגד מטירווצה, ונתבהל מאוד מצורתו. ושאל למי הוא מקורב ואמרו לו שהוא מקורב לרבנו ז"ל. ענה ואמר, אה, איפה שאני נוסע ומסתובב אני רואה, איפה שיש זה טוב הוא כבר חטף זאת. כ"ט על הגמרא, אי צור במרבנן וכו' מספינה ל... והקשה רבנו ז"ל, המוות אוהב לתלמיד חכם. אלא דהי איתה שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, מובטח לו שלא יחטא, על כן מוסיף לו עוד שנים כדי שלא יהיה רוב שנותיו. ל. אחד שאל את רבנו ז"ל מדוע אין שום ספר מכם כמו השפחה בעל שם טוב שיש מהבעל שם טוב ז"ל. והשיב לו, מהיכן נעשה שפחה בעל שם טוב? לאחר הסתלקות הבעל שם טוב נתקבצו התלמידים וסיפרו כל אחד מה שידע. והקיבוץ היה אצל הרב אבגדליה. והוא ידע כל המעשיות מהבעל שם טוב ז"ל. ושוב היה אחד שהיה יודע גם כן המעשיות, ומזה נעשה שפחי בעל שם טוב. וכמדומה שהרב רב גדליה מליניץ עשה את השפחי בעל שם טוב. אחר כך אמר רבנו ז"ל בזה הלשון, כי יהיה גם ממני מה לספר. למד א', מגילת סתרים הראשון, בעת שנסע רבנו ז"ל בדרך מלאדזין לברסלב, ועברו קוזקין, התחיל רבנו ז"ל לדבר ממדינת רוסיה, ומה שיהיה עד ביאת הגואל עד תחיית המתים. וישב אצל רבנו ז"ל הרב יוסקי חתנו עם מוארנת והרב נפתלי ז"ל, ושני אנשים מטפליק ישבו על של העגלה מזה ומזה. אחר כך רצה מוארנת לחזור לדיבור עם רבי יוסקי, וראה מוארנת שאין לו יודע כלום. רק סיפר שזאת שמע שאמר רבנו ז"ל לבסוף עץ עם עלים זהובים. וגם השני אנשים מטפליק לא שמעו כלל. וכשראו הרב בנתן ורב נפתלי זאת, הבינו שרבינו ז"ל רוצה שיהיה בסוד, וכן היה. ועל כן כתבנו ארנתה מגילת סתרים בראשי תיבות. למד בית מגילת סתרים השני נאמר אחר פטירת הילד הקדוש רב שלמה אפרים ז"ל, בעת שקבלה אשתו של רבנו ז"ל לפני רב בנתן ורב נפתלי על רבנו א. שאינו מסתכל על עצמו, ב. מפני מה הוא מטלטל עצמו בדרכים, ג. על שהניח שיסתלק הילד. ואמר רבנו ז"ל להרב רב נתן ורב נפתלי, אדרבה, תהיו אתם דיינים, לך אבל על הילד? ונתן קולו בבכי ובדמעות שליש. עד שברחו הרב רב נתן ורב נפתלי מלפניו מפני הבושה. וזאת מובא בחיי מוהרן ובימי מוהרנת. בבוקר היה היורצייט של האריזל. אמר להם רבנו זל, מפני מה ברחתם? אם לא ברחתם, הייתי מספר לכם דברים יפים, כמבואר קצת. ואמר אז התורה ס"ח, ויאמר בועז אל רות. אחר כך קרא אותם ופתח את הדלת של בית המדרש שהיה אצל בית רבנו זל. ואז היה הרב מברסלב בבית המדרש, ולא רצה רבנו זל שיהיה בעת הסיפור. וכיוון שפתח רבנו את הדלת, פתח הרב הנעל את הדלת השנייה ויצא לחוץ. אז הלך רבנו ז"ל תכף ומיד סגר את הדלת וסיפר להם שנית את המגילת ספרים. באמת ג' רבנו ז"ל אמר כששוכבים בעצימת עיניים חצי שעה, אף על פי שאין ישנים היא התחדשות המוחין. עוד <acabar> אמר לאחד שצריכים לשמור את הצד השמאלי, שאם אין לו אלא קר אחד, יניח אותו תחת הגב. כי להראש אינו מזיק כל כך אם אין לו קר, ואמר שצריכים לשמור השינה. כשמתעוררים צריכים תכף לקום, ועם השינה להתחשב לאחר התפילה. למד דלת רבנו זל אמר שצריכים לכל ילד להעמיד פאקינג, חיסון הבעבועות, קודם רבע שנה, שאם לא, הוא כמו שופך דמים, אפילו אם דרים הרחק מן העיר, וליסע אפילו בזמן שהקור גדול, להעמיד פאקינג. קודם רבע שנה. ל"ה אמר על איגרס מלפפון שצריכין שלא ליטול קליפתן לגמרי, כי קליפתם היא קליפת נוגה וצריכין לברר ממנו הטוב. ומשמע שבכל דבר שראוי לאכול הקליפה שלו צריכין להניח קצת מהקליפה כדי לברר הטוב. ל"ו פעם אחת היה נער קטן ישן אצל רבנו ושמע שרבנו יש לו התבודדות תחת הסדין בהתלהבות עצום. ונתעורר מאוד והלך הנער אל רבנו ז"ל וגילה את הסדין, ואמר לו אני רוצה להיות איש כשר. ואז לימד אותו רבנו ז"ל לשפוט את עצמו אם למד באותו היום, ייתן תודה והתפלל שלמחר ילמוד יותר, ואם לאו, יתפלל הייתכן וכולי. והרב אברום ז"ל אמר שמפני זה נתן לו רבנו ז"ל התבודדות הנאלי, פני שהוא בעצמו עסק אז בזה ביותר. וכמדומה שזה הנער היה רבי שמואל יצחק. ל"ז זקנו של הרב מצ'רין אמר עליו רבנו ז"ל שיש לו חסיד אחד בעיר ברסלב. ופעם אחת התענה משבת לשבת. ואמר רבנו ז"ל שהיה צריך לפעול לזה דבר והשתמש עם העבודה של רבי חיים שרס. ואמר אז מה שמובא בשיחות: לא בחינם היה בעל שם טוב או שם טוב שהיה לו תלמידים כאלו. ל"ח פעם אחת היה רבנו ז"ל לחתונה, והיה שם בדחן, והחליף את בגדיו, פעם על כומר, ופעם על מפורסם, רבי. אז אמר רבנו ז"ל, הנה מתנהגים כמו מלאך, והנה כמו כומר. גלח. ל"ט. פעם אחת היה רבנו ז"ל לחתונה, והיו רגילים שעם הכלי זמר היה אחד מכה בתוף, והיה צועק שמחה שמחה. ובתוך שהיה מכה וצועק היה מתנמנם. ונתן לו אחד הקהל הלח"י ואמר לו, דפוק בשמחה. והיה בוכה, קלאפ פרייליך, דפוק בשמחה. אז אמר רבנו ז"ל, ספג סתירה ובשמחה דפק. מ. לחתונה של ביתו סרקי היה מכה בתוף נוכרי, וציווה רבנו ז"ל לשלחו. ממ' לף. השיחה, נוקם ונוטר כנחש. נאמרה בלילה שלפני הברית של הילד רב יעקב ז"ל. ואחר הברית שבאו אליו אנשי שלומנו, אמר להם רבנו ז"ל, מדוע אתם נוסעים אליי? אני שונא אתכם. מ"ב רבנו ז"ל אמר, אפילו אם הוא איש כבר קשר בגלגול זה, מי יודע מה עולל בגלגול שעבר. מ"ג דרכו של רבנו ז"ל היה ללך אחרון של פסח לביתו הצדקת עדל. והיא הייתה מכבדתו בשני קני דלח, כופתאות. והיא הייתה לצער גידול בנים מחמנה לטלן. אמר לה רבנו ז"ל, בשכר שני קני דלח יהיו לך שני בנים שהעולם יקנאו אותך בהם. ונדחרת כל ימיה על שלא נתנה לו יותר, שאילו נתנה לו יותר, אפשר היה לו יותר בנים. בתו מרים, הקפיד מוענת ז"ל על חמיה, שלא יניחה לרקוד עם רבנו ז"ל על החתונה. ובשביל זה לא היה לבנים, ויש בזה הרבה לדבר על פי התורה, סימן כ"א, כי התורה שייכת לאנאל. מ"ה פעם אחת היה יושב רבנו ז"ל בחדר מיוחד, בשלוש סעודות כדרכו תמיד. ובבית הגדול ישבו מוהרנט ורב נפתלי, ושלח עליהם את המשרת לומר להם שיזמרו זמירות. ותכף כשמוע מוהרנט התחיל לזמר. אחר כך שאל רבנו ז"ל, ראשית, מדוע לא הייתם מזמרים? והשנית, כשציוויתי לזמר, היה צריך רבי נפתלי לזמר, כי היה לו כל נגינה. ברבנו זל היה משתוקק, שיהיה חזן שיוכל לזמר, וגם יהיה איש כשר. מ"ו בעת שהיה רבנו זל בארץ ישראל, הבטיח להרב רב אברום זל קליסקר, כי תכף כשיבוא לחוץ לארץ, תכף ניסע אל הרב מילאדי, הרב רבי זלמן, לדבר עמו בעניין מעות ארץ ישראל. וקיים זאת. כי בבואו לביתו לא ירד מהגלה לקנוס לביתו, אלא תכף נסע לרב מלאדי. ובבואו לשם דיבר עם שני אנשים של הרב מעניין חב"ד. ורבינו ז"ל ביקש מהם שיפרשו לו איזה עניין. אחר כך ביקש את רבנו ז"ל לומר לפניו תורה ולא רצה. ואמר הרב תורה בערך שמונה שעות. ואמר רבנו ז"ל שבדבר זה הוא כיוון היטב, שסיים אז על הפסוק, רחמך רבים ה' זה עליך אלוקים מחמנות גדולה. פעם אחת היה הרב ז"ל בברסלב אצל רבנו ז"ל בעת שנסע למש'יבוש. ואז היה עליו המחלוקת של הרב ברוך ז"ל. ואז אמר רבנו ז"ל לאנשים שלו על הרב, תנו כבוד לשר אלף. ושאל רבנו ז"ל את הרב, האם אמת מה שאומרים עליכם שיש לכם שמונים אלף חסידים? ויאמר אליו הרב שיש לו חסידים מלמדים, וכל אחד יש לו קופה שצדקה בשבילו. והנערים, מאחר שנותנים צדקה בשבילו, מסתמה לא יהיו מתנגדים עליו. בערב התנצל את עצמו עד לפני רבנו ז"ל על הרב רבנו ז"ל. ויאמר אליו רבנו ז"ל, פטרבורג עברתם, אבל פטר ברוך אתם לא תעברו. מ"ז פעם אחת היה סעודה אצל מרת אדל, בת רבנו באומן, שבאו אליה גבירות מהעיר. וישבו כנהוג הגברים בחדר אחד ואנשים בחדר אחר. ואנשי שלומנו דיברו ביניהם איזה זמן, וסברו אנשים שכבר ברכו אנשי שלומנו ברכת המזון. ואמרה להם עדל שעוד לא ברכו ברכת מזון. כי אנשי אבי, כשמברכים, שומעים. ותכף נשמע כמו רעש מאנשי שלומנו קול על המזון. מ"ח פעם אחת בא הרב ברמיצ'רין אל רבנו ז"ל על שבת, ולא היה לה שבת שהיה לו קביעות לבוא אל רבנו ז"ל. ושאל אותו רבנו זל, מדוע לא באת על שבת שאתה רגיל לבוא? והשיב לרבנו זל, שהיה אצלו נכד הבעל שם טוב, מפני זה לא היה יכול לבוא. ויאמר לו רבנו זל, הוצרכת לקחת מקל ולהכותו, מפני שאין הוא יושב בביתו על התורה ועל העבודה, ופרנסה ייתן לו השם יתברך. מ"ט זה הכלל. שכל התורות קודם שרצה רבנו זלאמר תורה ציווה לאנשי שלומנו שהתפללו מנחה בכוונה גדולה כמו בערב יום כיפור והתוודו. ובראש השנה היה אומר תורה בין השמשות מיום א' לב', ובשבועות גם כן כמו ראש השנה. ושמעתי שפעם אחת ישב רבנו זלאמר תורה בחג השבועות אחר מנחה בעוד שהייתה החמה זורחת. וישבו כל הלילה אצל השולחן והתפלל ערבית בתוך הסעודה וישבו עד שהחמה התחילה עוד הפעם לזרוח בבוקר יום השני. ענה רבנו ואמר, השמש עשויה להתפלא. היא השאירה אנשים אצל השולחן, והיא שוב פגשה אנשים ליד השולחן. ושמעתי אשר רבנו זל לא היה ישן בשבועות שני הימים והלילות. רבנו זל אמר, בשבועות העיקר הוא להיות ער, ובהושן הרבה העיקר הוא האמירה.